Diyərdilər. Onlar dedilər, məgər həzrət-i Muhammədə peyğəmbərliyinin həqiqi olmasını təsdiq edən bir mələk indirilməli deyildi mi? Əgər biz bir mələk göndərsəydik, iman gətirməyəcəkləri üçün onlar məhv edilər və tövbə etmək üçün onlara bir an möhlət verilməzdi. Əgər biz peyğəmbəri mələk etsəydik,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 O, tək bir tanrıdır. Mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan tamamilə kənaram. Kitab verilmiş şəxslər, Muhamməd Peyğəmbəri öz oğullarını tanıqları kimi tanıyırlar. Özlərinə zərər edənlər əlbəttə iman gətirməzlər. Allaha iftira yaxan və onun ayələrini yalan hesab edən kəsdən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmazdır. Qiyamət günü onların hamısını bir yerə toplayacaq. Sonra, Allaha şərik qoşanlara deyəcək, Tanrı oldularını iddia etdiyiniz şəriklərimiz hardadır? Onların, Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik deməkdən başqa,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 Bu dünyadaki həyatımızdan ibarətdir Bizlər bir daha dirilən deyilik deyərdilər Sən onları sorğu suval üçün Rəbbinin hüzurunda saxlandıqları zaman görəydin Allah onlara belə buyuracaq Bu öləndən sonra dirilmək Sorğu suval haqq deyilmi? Onlar dəli Rəbbimizə and olsun ki bu haqqdır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 Dünyadakı təksirlərimizə görə, vay halımıza, bir baxın, Daşıdıqları günah yükü necə də pistir. Dünya həyatı oyun və eyləncədən başqa bir şey deyildir. Ahirət yurdu müttəqilər üçün daha xeylidir. Məgər dərk etmirsizmi? Bilirik ki, onların dedikləri söz qədədir. Səni çox kədərləndirir. Həqiqətdə isə onlar səni yalançı hesab etmir və ürəklərində sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu yaxşı bilirlər. Ancaq o alimlər Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təqsibə məruz qalmışdılar. Lakin onlar təqsib olunduqları və əziyyət verildikləri şeylərə dözdülər. Nəhayət bizim köməkimiz onlara yetdi Allahın sözlərini dəyişə biləcək heç bir kəs yoxdur Doğrudan da Peyğəmbərlərə aid xəbərlərin bəzisi sənə gəlib çatdı Onların haq dindən üz döndürməsi sənə ağır gəlirsə Yerdə bir lağım və ya göyə çıxacaq bir nərdivan tapıb onlara bir möcüzə gətirə bilərsənsə Durma, gətir Allah istəsəydi, onları yığıb doğru yola salardı. Elə isə Allahın insanların zorla deyil, könüllü surətdə iman gətirmək istədiyini bilməyənlərdən olma. Sənin dəvətini ancaq cani dildən eşidənlər qəbul edər. Ölüləri də Allah bilindər. Sonra onlar Allahın hüzuruna qaytarlar.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 Sonra bütün canlılar, bütün məxlulqat Rəbbinin huzuruna cəm ediləcəkdir. Ayələrimizi təksib edənlər, zülmət içində qalmış karlar vəlallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər. Müşriklərə de, mənə deyə bilərsizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın üstünü alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğru danışanlarsızsa, deyin görək, Xeyr, yalnız Allaha dua edib yalvaracaqsınız. O əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar,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 Bağışlayandı, Rəhməliyəndi. Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki, Günahkarların yolu açıq aydın bilinsin. Ya Rəsulüm, De, Sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De,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 Allahın hüzuruna qaytarlar. Bilin ki, hökm onundur və o ən tez haqq hesab çəkəndir. Ya Rasulun, de, gizdində Allaha dua edib, Əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, Əlbəttə şükr edənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman,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 Və siz onu biləcəksiniz. Ya rəsulun, ayələrimizə istehsa edənləri gördüyün zaman, onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan bu qadağan əmrini sənə unuttursa, xatılıyandan sonra o zalim tayfı ilə bərabər oturma. Müttəqilərə onların əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu bir öyüddü ki, bəlkə kafirlər onun təsili ilə pis əməllərdən çəkinsinlər. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları, dünya həyatının məğrur etdiyi və ya aldatdığı şəxsləri boşla geçsinlər. Onlara Quranla xatırlat ki, heç kəs qazandığı əmələ görə özünü həlakə duçar etməsin. Onun Allahdan başqa,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 əmin amanlıqdadırlar. Haqqı yola yönəlmişlər də olardı Bu bizim İbrahimə öz tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldərik. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət elm sahibidir. Biz İsaqı və Yəqubu ona əta etdik. Onların hər birini Hidayətə çatdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusefi Musanı və Harunu da hidayətə qoğuşdurmuşduq. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yahyanı, İsanı, İlyası da hidayətə çatdırdıq. Onların hamısı Hidayətə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 Əslində, siz Qur'an vasitəsilə özünüzün və atalarınızın bilmədiklərini öyrənmiş olursunuz. Ya Rəsulun, sən Allah deyib çağır, A sonra da onları buraq ki, düşdükləri batağlıqda ilişib qalsınlar. Bu Qur'an da mübarək xeyr-bərəkəti daim faydasız şox, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, Onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları Allahın əzabı ilə qorxutmaq üçün nazir etmişik. Ahirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər, namazlarını da qoruyub saxlayanlar. Allah iftira yaxan, özünə heç bir vəhiy olunmadığı halda mənə də vəhiy olunmuşdur. Mən də Allahın nazir etdiyi, Quran kimi bir kitab indirəcəyəm deyən şəxsdən daha zalim kim ola bilər? Şahs sən zalimləri ölüm əzabı içində çabalayan mələklərin də bu zaman əllərini uzadıb çıxarın canlarınızı siz bugün Allaha qarşına haq sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız dediklərini Görəydin. Siz bizim huzurumuza ilk dəfə sizi yarattığımız kimi tək tənha, özü də sizə verdiyiniz var dövləti, əhl dünyada qoyub gəlmişsiniz. Artıq sizin vaxtı öz aranızda Allahın şərikləri iddia etdiyiniz şəfəyətçilərinizi görmürük. Artıq aranızdakı rabitə qırılmış və Allaha şərik iddia etdiklərimiz bütlər də sizdən uzaqlaşıb,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 Onlardan bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxatdıq. Biz xurma ağacından onun tumurcuğundan bir-birinə sarmaşmış salxımlar yetişdirdik. Biz Hancinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar yetişdirdik. Onlardan hər birinin var verdiyi vaxt meyvəsinə və onun yetişməsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən bir cemaat üçün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 Ona ibadət eləyir O, hər şeyə vəkildir Gözlər onu dərk etməz O, gözləri dərk edər O, lətifdir Cismilikdən uzaqdır Hər şeydən xəbərdardır Rəbbinizdən sizə parlaq dəlillər gəlmişdir Kim onları görsə Öz lehinə Kim görməsə Öz əleyhinədir. Mən sizə nəzarətçi deyirəm. Mənim vəzifəm ancaq dini təbiliq etməkdir. Biz ayələrimizi belə başa salırıq ki, Sənin peyğəmbərliyini inkar edənlər, Sən dərs almısan, Bunları başqalarından öyrənməsən desinlər Və bizlə Quranı bilən bir cəmaata izah edək. Kafirler Allah'ın birliğini, kudret ve azametini inkar etməkdən daha şiddətli əzaba layiq olsunlar. Möminlərsə, onları təsdiq etdikləri üçün daha çox səbəb qazansınlar. Ya Rəsulum, Rəbbindən sənə vahi edilən Qur'an'a tabi ol.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 Əgər Rəbbin istəsəyidir, onlar bunu etməzdərər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşda geçsinlər. insanlardan və cinlərdən olan şeytanlar bu təmtaraqlı sözləri ahirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyil etsin. Onlar həmin sözlərdən xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə təlqin edərlər.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 Yalan danışanlar, şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Haq yola yönələnləri də ən yaxşı bilən O'dur. Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsizsə, üstündə O'nun adı çəkilmiş, Bismillah eyilərək kəsilmiş heyvanlardan yiyin.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 Xalqı düz yoldan azdıranlar, Rəbbin hədbi aşanları ən yaxşı tanıyandı. Günahım aşkarından da, gizlisindən də el çəkildir. Günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin,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 Ya rəsulum, bürək kafirlərinə deyə, ey cəmatım, əlinizdən gələni edin, mən də öz vəzifəmi yerinə yedirirəm. Ahirət yurdunun gözəl aqibətinin kime nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalimlər nicad tapmayacaqlar.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 Yaxtıqları iftiraya görə Allah onların cəzalarını verəcəkdir. Müşriklər həmçinin, bu heyvanların qarınlarındakı balalar yalnız kişilərə məhsusdur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir, dedilər. Əgər heyvanların qarınındakı bala ölü doğularsa, kişilər və qadınlar onu yeməyə ortaqdırlar.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 Həqiqətən, onlar haq yoldan azmış, Doğru yolu tapa bilməmişlər. Yerüzünə sərilmiş və sərilməmiş bostan narı və bağları, Dadları müxtəlif xurmanı və takılı, Bir-birinə həm bənzəyən, Həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur.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 və şeytana uymayın Şübhəsiz ki, o sizin açıq aşkar düşməninizdir. Allah o heyvanlardan səkiz cift yarattı. Erkək və dişi olmaq üzrə bir cüt qoyun və bir cüt keçik. De, Allah iki erkəyi yoxsa iki dişini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 Allah, iki erkeği, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman orada şahid ediniz? Heç bir birliği olmadan, insanları haq yoldan azdırmaq üçün, Allaha qarşı yalan uyduran şəxstən daha zalim, Kim ola bilər? Həqiqətən Allah zalim tayfanı doğru yola yünəltməz. Ya Rəsulun, de! Mənə gələn vəhlər içərisində, Murdar olduqları üçün ölü heyvan, Axar qan, donuz əti Və ya Allahdan başqasının adı ilə Bismillah deyilmeden günah olarak kesilmiş hayvanlar istisna olmakla her hansı bir kəsin yediği yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz.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 ...və yalan uydurursuz. D. Tutarlı dəlil yalnız Allah'a məxsusdur. Əgər o istəseydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. D. Bu haram saydığınızı Allah haram buyurmuşdur diyə şəhadət verəcək şahidlərinizi getirin. şayet onlar yalandan şahidliyə etsələr... Sən onlarla birlikdə şahidliyi etmə, Ayələrimizi yalan hesab edənlərin Və ahirətə inanmayanların nəfslərinin istəklərinə uyma. Onlar bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. Ya Rəsulun, de, Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim. Ona heç bir şərik qoşmayın. Ataanıya yaxşılıq edin Kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürmüyün Sizin də, onların da ruzisini biz verdik Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşmüyün Allahın haram buyurduğu cana qıymayın Müslüman və ya əhlizin məni haqsız yerə öldürmüyün Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki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 İmanından bir xeyir kazanmamış şəxsə... ...sonraki imanı heç bir fayda verməz. De, gözlüyün. Doğrusu, biz də gözlüyürük. Ya Resulüm! Şübhəsiz ki sənin firqə firqə olub... ...dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allah'a kalmışdır. Allah...